Aetzeko herritaritza eta aetzeko askilinki kolektiboak ez ezik Kade erakundekologistak eta Angelu Bayona Miarritze Doniban Eloitzune eta Arbonako antilinki kolektiboek ere Gogor salatu bute EDF NEDIS trepresen lan egiteko moldeak. Neurgailu berria metodo intimidatorioekin imposatzen ari direla diote eta azken egunotan aetzen eta Arbonan neurgailua errefusiatu buten erritaren etxeetan bortzaz sartu birela. Aetzeko erritaritza plataformako Ramutxola bat. Denetarikik Dugu, zen nahi dute uh, de kontagailu hori imposatu eta be behizan dira kasuak, eh, sartuak dile etxe batzuetan, diabearen uh, baimenari gabe horra sartu dile eta ezagri dute hor konta, kontagailu hori, linki. Erritar batzuek uh, gutun baten bidez uh, errandieta enediz emprasekoei horren kontra zilela, ara ere, ali dira Deika egunean zehar, ez itz boz zazpi aldiz, hor, insistatuz, itz ordu bat finkatzeko, esartzeko kontako iluri, insisten, eta ez da normala hor duan labaki dugu be xalatzea bat dila bai elkarte batzuk muntatzen arilea ezkerta eskoin eta nik uste lortuko dugu zerbait behila bazten diendea mugitzen balin bada etxetatik ateratzen bada eta xalatzen badu linkiren kasua Oroi talazi behar da elektrizitate neurgaiu berriak sarera lotuak direla eta kontsumoaren teleirakurketa ahalbidetuko albidetuko buten enean Frantxez Estaduan ohiko neurgailuen irakurketarako 5.000 enplegu inguru desagertaraziko direla. denabela linki sistemak sortzen oin elektromagnetikoak dira ekologista eta herritarren kezka nagusia osasunerako kaltegarriak direlako